Allah vam nije dao lijeku onome što je haram. Uzvišeni Allah nije dao nikakvu bolest, a da joj nije dao lijek osim starosti. Hranite se kravljim lijekom jer je ono sastavljeno od raznovrstnog ljekovitog bilja. Kada je uzvišeni Allah stvorio ovaj svijet, sebe je zadužio riječima zaista će moja milost biti veća od moje srđbe. Zaista će uzvišeni Allah zbog jednog dobrog muslimana doista pati stotinu domova njegovih komšija. Uzvišeni Allah uzdiže i povećava vrijednost onog mladića koji obuzdava svoje strasti i ne predaje se požudama. Zaista, uzvišeni Allah odlaže kaznu nasilniku sve do ga nepozove na odgovornost, a mu ne može izmaknuti, nikoga ne može spasiti od Allahove kazne. Zaista će uzvišeni Allah ojačati u vjeru, dini islam, pa makar sa pokvarenim i nevaljalim čovjekom. Uzvišeni Allah neće uskratiti svoju pomoć sudiji, sve dok ovaj bude pošteno i pravidno sudio, kada počne krivo suditi. Allah će ga ostaviti i prepustiti šeitanu. Uzvišeni Allah ne kažnjava čovjeka zbog suznog oka, niti zbog tužnog i zabrinutog srca. Nego ga kažnjava zbog ovoga, ali ih selam pokazana jezik ili se zbog toga smiluje, a umrli doista pati zbog plaća njegove porodice. Uzvišeni Allah neće oduzeti ljudima znanja na taj način što će im ga istrgnuti iz njihovi duša, nego će ga oduzeti tako što će dati da pomru učeni ljudi, poslije čega na zemlji neće ostati ni jedan učen čovjek koji bi im mogao biti imam, učitelj i vođa. Tada će ljudi uzeti sebi za vođe neznalice i postavljati im razna vjerska pitanja, a oni će im davati odgovore bez odgovarajuće spreme i znanja čime će svijet zavoditi, a i sami sebe upropastiti. Uzvišeni Allah će primiti samo ono djelo koje je učinjeno iskreno i poradi Allahova zadovoljstva. Uzvišeni Allah neće učiniti nepravdu i umanjiti nagradu vjerniku na ahiretu zbog toga što ga je nagradio na ovom svijetu. Što se tiče nezahvalnika, Njega će nagraditi za njegova dobra djela na ovom svijetu, tako da mu neće ostati nikakva nagrada koja bi mu koristila kada se preseli na onaj svijet. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice. Uzvišeni Allah voli onoga koji, kad radi jedan posao, uradi ga čestito. Uzvišeni Allah ne voli da pravite raziku među svojom djecom, čak i kad ih ljubite. Uzvišeni Allah voli da se koriste njegove olakšice, kao što voli da se u potpunosti izvršavaju obaveze kojim vas je zadužio. Uzvišeni Allah voli da se održava staro prijateljstvo. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu. Uzvišeni Allah voli čovjeka, vjernika, koji se bavi nekim zanimanjem, poslom. Uzvišeni Allah voli među njemu predanim ljudima čovjeka koji je vrijedan i poduzetan, to jest koji s revnošću i strajnošću radi na dobro svoje zajednice i služi kao primjer drugima. Uzvišeni Allah voli da onaj kojim u ibadet čini bude čist i uredan. Uzvišeni Allah kaže, ja sam treći uz dvojicu prijatelja koji se paze, sve dok jedan od njih ne iznevjeri drugoga ja ih tada napuštam. Uzvišeni Allah kaže, post u moje ime i samo ja za njega nagrađim. Po staću sajmu su namjenjene dvije ugodne radosti, kad iftari obraduje se i kada ga Allah pri susretu s njime nagradi. Obradujesam. Uzvišeni Allah kaže: Ja sam uzmoga roba gdje god me spomene i dokle god on svoje usne zikrom pokreće. Uzvišeni Allah kaže: Ja kadkada naumim da kaznim stanovnike zemlje zbog njihovih grijeha, ali kad među njima vidim one koji grade i podižu moje kuće, to jest džamije, te one koji se međusobno vole radi mene, kao i one koji rano ustaju da se meni mole i oprosta traže, ja odustanem od naumljene kazne. Uzvišeni Allah će reći na sudnjem danu, gdje su oni koji su se voljeli među sobom u moje ime, ja ću ih danas uzeti pod svoj milost zaštitu, a osi moje zaštite, danas druge zaštite nema. Uzvišeni Allah će reći na sudnjem danu, Čovječe, ja sam se razbolio, a ti me nisi obišao. Čovjek će odgovoriti, kako da te obiđem, a ti si gospodar svjetova. Allah će mu reći, zar ti nisi znao da je onaj moj rob bio bolestan, a ti ga nisi obišao? A znaš li ti da si tog čovjeka posjetio, mene bi kod njega našao? Čovječe, tražio sam o tebe da me nahraniš, a ti me nisi nahranio. Čovjek će odgovoriti, gospodaru moj, kako da te nahranim, a ti si gospodar svjetova, tebi hrana ne treba. Allah će mu odgovoriti. Nisi li ti znao da je onaj moj rob bio gladan i tražio o tebe da ga nahraniš, a ti ga nisi nahranio, a znaš li ti da si tada moga roba nahranio? da bi to sada našao kod mene. Čovječe, tražio sam o tebe da me napojiš, a ti me nisi napojio, čovjek će odgovoriti, gospodaru moj, kako da te napojim, a ti si gospodar svjetova, tebi voda ne treba, Allah će mu odgovoriti. Tražio je o tebe vode onaj moj rob, a ti ga nisi napojio, a znaš li ti da si tada tog mog roba napojio i ugasio mu žeću, da bi to sada sigurno našao kod mene. Uzvišeni Allah koriji čovjeka zbog njegove slabosti. Zbog toga čovječe postupa je razborito. Ako te pak nešto nepredviđeno zadesi reci Hazbi Allahu, veni melvekil, meni Allah dosta, dimvali je on zaštitnik. Uzvišeni Allah daje svoju pomoć prema zasuzi i potrebi. Dok strpljenje da je prema veličini nesreće. Uzvišeni Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Uzvišeni Allah vam poručuje da vašim majkama činite trostruko dobro. Zatim preporučuje da svojim očevima činite dvostruko dobro i na kraju preporučuje vam da budete pažljivi prema ostaloj rodbini, prema stepenu srodstva. Uzvišeni Allah je neke ljude obasoo blagodatima kako bi koristili i pomagali drugim ljudima i one će im trajati sve dok ih budu upotrebljavali u dobrotvorene svrhe i njima druge pomagali. A ako to uskrate, one će im biti oduzete i date drugima koji će nastaviti da čine dobra djela i druge pomažu. Uzvišeni Allah je odabrao neke ljude da pomažu drugima Kada im se oni budu obraćali, to su oni koji će biti spašeni od Allahove kazne. Uzvičenom Allahu pripada ono što uzme, a njegovo je i ono što daje. Sve je kod njega vezano za jedan određeni rok. Zato budite strpljivi i nadajte se Allahovoj nagradi za strpljivost. Voda je u osnovi po svom sastavu čista i nju ništa ne zagađuje, na izvor. Zaista, meleki podmeću svoja krila onome koji traži nauku. U dobra djela, od koji će čovjek imati korist i poslije smrti spadaju, nauka koju čovjek drugoga nauči i tako je proširi, dobro i hajirli dijete, mushaf ostavljeni za sebe, sagrađena džamija, podignuta musafirhana, kuća za goste, navedena kuća voda i za života određena sadaka. Najveće dobročinstvo djece je da nakon očeve smrti održavaju prijateljske odnose s onima koje je njihov otacijenio i volio. Među predznacima sudnjeg dana su i ovi iščeznuće znanosti, pojavene znanja, Proširenje bluda, uživanje alkohola i drugih opojnih sredstava, povećanje broja žena, a smanjenje broja muškaraca, tako da će na jednog muškarca doći i po 50 žena. U najveće grijehe ubraja se psovanje i proklinjanje svojih roditelja. nekoda da upita, Allahov poslaniće, kako čovjek proklinje svoje roditelje. Čovjek opsuje čovjeku oca a ovaj mu i opusiju mu oca i majku. Obaveza je roditelja prema djetetu da mu dadnu lijepo ime, da ga školuju i da ga ožene, odnosno udaju, kada postane punoljetno. Među grijesima ima i takvi koji se ne mogu odkupiti namazom ili postom, hađom ili umrom, već im je jedini odkup briga za obskrbu radi izdržavanja svoje porodice. Velika je sreća za čovjeka kojem Allah podari duh život i omogući mu da se kaje i moli za oprost grijeha. Poslanikova tradicija sunnet je da čovjek isprati svog gosta do kućnih vrata. Najgoriji čovjek od Allaha na sudnjem danu biće onaj koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje. Zaista se umrli uznemirava plaćem njegove porodice. Vatra odista može biti veliki neprijatelj, zato je ugasite kada pođete na spavanje. Odista bojim se za svoje sljedbenike, da ih na zavedu i ne upropaste zalutali i nedostojni imami. Svakom čovjeku pripada ono što je naumio, pa... Ako preseli iz jednog mjesta u drugo radi Allaha i njegova poslanika, njegovo je preseljenje radi Allaha i njegova poslanika. Ako preseli iz jednog mjesta u drugo radi kakvog ovozemaljskog interesa ili radi žene s kojom se naumio ženiti, njegova hijđra je radi onoga zbog čega se preselio. Nada je veliki Allahu rahmet u mojim sljedbenicima. U protivnom, da nije nade, Majka ne bi dijete podojila, niti bi vočar sadnicu posadio. Ja sam čovjek kao i vi. Kad vam nešto naredim što se odnosi na vjeru, pridržavajte se toga, a kad vam nešto naredim po svom mišljenju, mogu i pogriješiti, jer i ja sam čovjek. I ja sam čovjek. Jedem kao što svaki čovjek jede i pijem kao što svaki drugi pije. Stradali su prije vas oni koji ugledne među sobom zbog hrađe nisu kažnjavali, nego su samo izvršavali kazne nad bespomoćnim ljudima. Poslan sam da usavršim lijep moral, a u drugoj predaji stoji plemenitost naravi. Zabranjeno je za isranu upotrebljavati meso uginuli životinja. Prava strpljivo se ispoljava već pri prvom udarcu. Poslušnost treba ispoljavati samo u onome što je ispravno i dobro. U džennet će ući samo onaj koji se tome nada, a od džehennema će biti spašen samo onaj koji ga se plaši. Uzvišeni Allah će se smilovati samo onome koji je milostiv prema drugima. Ostavljam vam u amanet nešto zbog čega nećete skrenuti s pravog puta dokle god se toga budete držali. Ostavljam vam Allahovu knjigu, Kur'an i moj sunnet. Nisam nikada, kaže, aleyhisselam, za posliju jednog radnika, a da se prethodno nisam s njim dogovorio o visini zarade. Čini dobro i čuvaj se zla. Pazi i radi ono što bi ti bilo drago čuti da ljudi govore o tebi kad se rastaneš od njih a ne radi ono što bi ti bilo neugodno čuti da o tebi govori u tvojoj odsutnosti. Kada vas neko pozove na gozbu, odazovite se. Dozvolite ženama da klanjaju noćne namaze u džami. Iman je da vjeruješ Allaha, njegove meleke, njegovu knjigu, da vjeruješ u susret s njim i u ponovno proživljenje, te da vjeruješ njegove poslanike. Iman se sastoji u vjerovanju u Allaha, njegove meleke, njegove kitabe, njegove poslanike, u posljednji dan i da vjeruješ u Allahov određenje, kader. Iman podrazumijeva sedamdeset i nekoliko radnji Najvrijednija je izgovarati riječi la ilahe illa Nema Boga osim Allaha. A najmanja je ukloniti puta ono što bi moglo smetati prolaznicima. Iman se ispoljava u sedamdeseti nekoliko radnji. Stid je jedna od radnji vjerovanja. Iman je spoznaja srcem, očitovan je jezikom, I propisno djelovanje. Iman je dvojak. Iman strpljivosti i iman zahvalnosti. Iman i dobra djela su kao dva nerazdvojna druga. Jedan bez drugoga se ne mogu ispoljavati u punoj vrijednosti. Čuvaj se od pretjeranog uživanja, jer Allahu predani ljudi nisu radi toga stvoreni. Čuvaj se pohlepe i gramzivosti, jer je to sigurno siromaštvo. Čuvaj se lošeg društva, jer se po njemu i ti poznaješ. Čuvaj se svakog posla zbog kojeg bi se morao izdinjavati i opravdavati. Izbjegavaj da slušaš ružne riječi koje uho uhovrijeđaju. Oni se stvari zbog kojih bi se morao s drugima objašnjavati. Čuvajte se pretjeranosti u jelu i piću, jer se time razara organizam i otežava klanjanje namaza. Naprotiv, budite umjereni u jelu i piću, jer umjerenost dobro djeluje na zdravlju organizma i čuva čovjeka od rasipanja, rane i imovine. Čuvajte se golotinje, otkrivanja intimnih dijelova tijela jer ima i takvih bića koja se ne odvajaju od vas osim kada idete da vršite nuždu i kada se intimno sastajete sa svojim ženama. Postidite se njih i poštovanjem iskazujte ta bića su meleki. Klonite se pretjerivanja u vjeri jer odista je uzvišeni Allah učinio vjeru islam lakom i umirenom. Zato Prihvatite se da praktično izvršavate dužnosti onoliko koliko možete izdržati. Allah, Đelešanuhu, voli vašu ustrajnost u jednom dobrom poslu, pa makar taj posao bio malen i lahak. Rekao je Allahov poslanik, ne pravite sjela ili sastanke po putevima. Prisutni rekoše, a šta ako se budemo morali baš na putevima susretati? onim na to odgovori. Ako se budete susretali i zadržavali, onda se odužite prema putu. A kakav je to dugu, pitaši ashabi. Aleh, selam im odgovori, dug prema putu je višestruk. Zatvarati oči, to jest obarati pogled zemlji i ne gledati ono što je zabranjeno. Ne uznemiravati nikoga, uzvratiti na selam, preporučivati ljudima dobro i odračati ih od zla. Čuvajte se zavidnosti, jer zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drvo. Čuvajte se osamljivanja sa ženama. Na to jedan od ensarija upita, a šta veliš Allaho posaniće, zar kao prijatelj iz prijateljskih pobuda? Prijateljstvo je kao smrt za žene, odgovor je alaihissalam. Čuvajte se duga, Jer je to briga noću, a poniženje danju. Čuvajte se bluda, jer blud donosi četiri neprijatne stvari. Odstranio je ljepotu i svjetlo vjere s lica prijestupnika, gubi mu se čast i ugled. Sprečava i prekida na faku, to jest vodi siromaštvo. Izaziva srđbu milostivog Allaha i uzroke vječite patnje u džehennemskoj vatri. Čuvajte se pretjerane škrtosti, jer je škrtost upropastila one koji su živjeli prije vas. Šeitan im je zapovjedao da budu škrti i oni su to bivali, da raskinu odnose sa rodbinom i oni su to radili, da krenu s tramputicom i oni su tim putem išli. Izbjegavajte uzimanje vrelog jela, jer u njemu nema blagoslova i jedite hranu nakon što se ohladi, jer je takva prijatnija i blagoslovenija. Čuvajte se pohlepe, jer pohlepa donosi bijedu i siromaštvo. Čuvajte se sumničenja, jer je sumničenje najveća laž. Nemojte jedan drugog uhoditi niti prisluškivati, nemojte se međusobno u trgovini namečati niti jedan drugom zavidjeti. Ne mrzite jedan drugog, niti jedan drugom leđa okrećite, Allahovi robovi, budite kao braća. Čuvajte se pretjeranosti u vjeri. Jeli je pretjeranost u vjeri uništila one koji su živjeli prije vas? Čuvajte se ogovaranja, jer je ogovaranje gori od bluda. Čovjek počini blud, pa se pokaje i Allah mu oprosti. A onom čovjeku koji se bavi ogovaranjem, Allah neće oprostiti dok mu ne oprosti osoba koju je ogovarao. Čuvajte se oholosti, jer je oholost navela šejtena da se ne pokloni Ademu. Čuvajte se pohlepe, jer je pohlepa navela Adem Alehi Selan da okusi plod zabranjenog drveta. Čuvajte se zavidnosti, jer je zavidnost navela jednog Ademovog sina da ubije brata svoga. Ova ružna svojstva su izvor svakog zla. Izbjegavajte da o previše i nekontrolisano pričate, međutim, ko omeni bude govorio, neka kazuje istinito i iskreno, ali ko o meni bude govorio neistinu, neka se pripremi za džehenne. Čuvajte se laži, jer je laž oprečnost vjeri. Čuvajte se razgovora na osami i odvajanja s tuđim ženama, jer nemoguće je da se čovjek osami sa ženom kojoj nije mahrem, a da je ne poželi ili ne pomisli na ono što je zabranjeno. Čuvajte se novotarija u vjeri, jer je svaka novotarija u vjeri stramputica. Ko bude imam jednu džematu, a oni ga mrzili, neće biti valja namaz. Iman se izražava kroz namjeru i riječ, a hijđret ličnim duševnim angažovanjem i imovinom. Dozvoljeno je zlato i svila ženama mojih sjedbenika, a zabranjeno je muškarcima. Allaha molite sa čvrstim uvjerenjem da će vaša doba biti usišana. Znajte da uzvišeni Allah ne prima dobe od čovjeka čije je srce nemarno, i koje je drugim stvarima zaokupljeno. Mrtve spominjite po njihovim dobrim dijelima, a su zdrzište se od spominjanja njihovih ružnih dijela i grijeha. Tražite vaša prava dostojanstveno, jer se stvari i i razvijaju po Allahovim odredbama. Tražite obskrbu u zemljino jutrobi, Tražite nauku, makari i u kini, jer tražiti nauku obaveza je svakog usimana. Ibadet čini Allahu Đelešanuhu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe. Allahu Ibadet čini kao da ga gledaš. Budi spreman za smrt, jer ona može nastupiti svakog trenutka i dobro se čuvaj kletvima zluma onog kome je nepravda učinjena, jer su njegove dove, odnosno kletve, primljene. Dobro čuvajte sabahski i jacijski namaz i klanjajte ih u džematu, jer kad biste znali kakva je korist od ta dva namaza, vi biste u džamiju dolazili, pa makar pužući. I badet činite milostivom Allahu, gladnima jelo dajte i selam nazivajte, pa ćete u džanet ući spašeni. Isplatite radniku zaradu prije što mu se znoj osuši, a upoznajte ga s visinom zarade još u toku rada. Prepustite svojim očima dio i badeta koji im pripada, a to je učenje u Kur'anu, razmišljanje o njegovim majetima i uzimanje povuka iz njega. Odužite se prema džamijama time što ćete klanjati dva rekata na file namaza prije nego što sjednete. Mojim sjedbenicima je dato ono što nije dato nikome od prethodih naroda. A to je mogućnost da, kada ih nevolja i nesreća pogode, izgovaraju riječi Inna lillahi ve inna ilaihi radžiun, mi smo Allahovi i njemu se moramo vratiti. Meni je dato pet blagodati koje nisu date ni jednom prethodnom vjerovjesniku. Neprijatelji me se boje i na udaljenosti od mjesec dana hoda. Predani su mi ključevi zemlje, to jest, islam će se širiti po cijeloj zemlji. Zemlja mi je učenjena čistom za namaz i tajemom. Svugdje na svakom mjestu na zemlji musliman može klanjati i abdest ili tajemom uzeti. Moji su sljedbenici odabrani među sljedbenicima drugih poslanika. Datom je pravo na šefat to je da se mogu moliti i zauzimati za griješnike između njih. Prije mene, poslanici su slati pojedinim narodima, a ja sam poslan cijelom čovječanstvom. Postani učen ili onaj koji će se obrazovati, slušaj šta učeni govori, poštoj učene i voli. Nemoj biti peto, to jest džah ili pa da propadneš. Ebu Hureyre kazuje da je Allah uposlanik rekao Naređeno mi je da ustrajem u pozivanju ljudi u vjeru sve dok ne da nema drugog Boga osim Allaha i da je Mohamed selam njegov uposlanik dok ne počnu obavljati molitvu i davati zekad. Kad to uzrade, sačuvali su svoje živote i metke, to jeste Nemam prava da se miješam u njihov život i imovinu, osim za potrebe Islama, a konačne račune će pred uzvišenim Allahom polagati. Pomozi svome bratu. Bio on silnik ili trpio nasilje? Neko da shaba upita. Allahu posaniće. Kako da pomognemo silniku? Alejih selam odgovori. Sprečavaj ga i odbijaj da ne čini nasilje. To je za njega pomoć. Ugledajte se na onog koji je siromašniji od vas, a ne na onog koji je imučniji. To će vam biti uputnije kako ne biste omalovažavali Allahove blagodati koje vam je dao. Ženo, pazi kakvo mjesto imaš kod svoga muža, jer, znaj, on ti je i džennet i džehennem. Otkrivene su mi sve tajne ovoga svijeta osim pet. Zaista samo Allah zna kada će nastupiti očekivani čas i dan, to jest čas propasti svijeta i sudnji dan. Allah spušta s neba kišu i On jedini zna kada će i gdje kiša pasti. Allah jedini zna šta će biti u majčinoj utrobi, muško ili žensko dijete. Niko ne zna šta mu donosi sutrašnji dan, niko ne zna gdje će i na koje mjesto umrijeti, zaista je samo Allah sveznajući, samo je on obavješten svemu i o svakoj stvari. Oporučujem halifama posjemene, da budu bogobojazni i da čuvaju jedinstvo islamskog svijeta. Savjetujem ti da ne proklinješ nikoga. O amanet vam ostavljam, da se Allaha bojite, da slušate i pokoravate se onome koga ste izabrali za svoga vođu, pa makarom, bio rob, a besinac, jer ko od vas bude poslije mene živio, bit će svjedok mnogih razmimo ilaženja unutar zajednice mojih sljedbenika. U tom slučaju, vi ste dužni da se pridržavate moga sunneta, kao i sunneta mojih nasljednika, pravednih halifa, koji će vas na dobro upućivati. Čvrsto se prihvatite moga sunneta i čuvajte se novotarija u vašim vjerskim poslovima, jer svaka novotarija u vjeri je bidat štetna stvar, a svaki bidat je lutan i skretan s pravog puta, a svaka zavluda vodi u džehennem. Za dva velika grijeha još na ovom svijetu stiće će Allahova kazna onoga koji ih uradi za nasilje, i neposlušnost prema roditeljima. Poranite u traženju nafake i drugih potreba, jer je u ranom ustajanju blagoslov i uspjeh u radu. Obećajte mi da nećete Allahu druga pripisivati, da nećete krasti, da nećete blud činiti, da nećete svoju djecu ubijati, da nećete nikoga potvarati niti mu laž pripisivati, i da Allahu nećete nepokorni biti. Ko od vas ova obećanja izvrši, dobiće će nagradu od Allaha, a ako neko u nečemu i pogriješi, pa ga Allah pokrije, jer nije griješio javno, njegov je slučaj u Allahuvoj volji. On će mu ako htjedne oprostiti ili će ako htjedne kazniti. Morska voda je čista i čisteća, I sve što se iz mora izvadi, dozvoljeno je jesti. Ne treba čovjeku vjerniku veće zlo, nego da izbjegava i ponižava svoga brata muslimana. Dobročinstvo je biti lijepe naravi, a grijeh je ono što ti dušu tišti i što ti ne bi bilo drago da drugi saznaju. Dobročinstvo ne može iščeznuti, niti se grijeh može zaboraviti, Onaj koji presude donosi, to jest Allah Đelešanu, vječno je živ. Čovječe, radi šta hoćeš, ali šta budeš zaradio, to hoćeš i dobiti. Budite kreposni prema svojim roditeljima i činite im dobro, pa će i vaša djeca prema vama biti kreposna. Suzdržite se od tuđih žena, pa će i drugi biti suzdržani od vaših. Osoba koja ne primiti izvinjenje druge osobe neće stići do havdi kevsera poslanikovog vrela u džennetu. Obradu Allahovom nagradom svjetlom na sudnjem danu one koji po mraku idu u džamiju da bi u džamatu klanjali sabah i jaciju. Pojesti malo lubenice prije jela korisno je za zdravlje, jer se time čisti želudac i odstranjuje bolest. Poslat sam sa čistom, pravom i lahkom vjerom, pa ko se bude suprotstavljao mome sunnetu, ne pripada meni. Poslat da s ljudima lijepo postupam i da među njima uspostavim lijepe odnose. Poslat sam da usavršim plemenite naravi, U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi. Sva mjesta na zemlji su Allahova, a svi ljudi su Allahova stvorenja. Gdje god stigneš, tu se možeš i nastaniti, ako postoje uslovi za život. Islam se temelji na pet principa, očitovanju da postoji samo jedan Bog, Allah i da je Mohamed aleyhisselam njegov poslanik, redovnom klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju hađa koji je dužen i postu u mjesecu Ramazanu. Kuća u kojoj se Kur'an uči i tumači, sija za stanovnike neba kao što zvijezde sjaju i svjetlucaju stanovnicima zemlje. Ružna je svadbena gozba na kojoj se bogati gosteje, a siromasima je uskračen pristup? Između čovjeka mukmina, širka i kufra, stoji na puštanje namaza, to jest, ko ostavi namaz, taj nije daleko od idolo poklonstva i nevirovanja, a namaz je ograda koja ga štiti od toga. Između alima, koji se vlada postečenom znanju i abida, pobožna čovjeka koji nema potrebnog znanja o vjerije, razlika u omjeru sedamdeset stupnjeva. Između čovjeka i dženneta je sedam teški prolaza, ispita, od kojih je najlakši smrt, a najteži stajanje na sudnjem danu pred uzvišenim Allahom, kada se mazlumi oni kojima je načinjeno nasilje, objese o vratove zalima svojih tlačitelja i silnika koji su nad njima svoju silu provodili. Tužilac je dužan privesti svjedoka i iznijeti dokaz, a tuženi u nedostatku vjerljivih svjedoka tužbu pobija zakljetvom. Kada čovjek idući putem nađe na granu pa je uklon iz puta, Allah Đelešanu uče mu primiti to dobro djelo i oprostiti mu mnoge grijehe. Zajedno izvršite hađ i umru, jer ova dva i badeta odklanjaju siromaštvo i grijehe, kao što vatra od strane hrđu sa gvožđa i prečišćava zlato i srebro. Za Hadž mebrur, to je za pravilno i potpuno izvršeni hađ, nema druge nagrade osim dženneta. Izvršite hađ i umru zajedno, pa će vam se produljiti vijek i povećati opskrba. Hađ i Umra poništavaju grijehe sinova Ademovih, kao što vatra uklanja hrđu se željeza. Iskreni pošten trgovac muslima bit na sudnjem danu u društvu šehida. Iskreni pošten trgovac biće će proživljen na sudnjem danu u društvu Allahovih poslanika, iskrenih vjernika i šehida. Pošten trgovac bit na sudnjem danu hlado Arša pošten trgovac bit u društvu plemenitih melejka. Ko se iskreno poka i prođe grijeha, kao da ih nije ni činio, Allah će mu ih oprostiti. Onaj koji traži od Allaha oprosta za grijehe, a i dalje ih čini, sličan je onom koji se poigrava sa svojim gospodarom. Tvoj osmijeh, dogledaš u lice svome bratu je sadaka. Upučivan na dobro, a odračanje od zlata kođer je sadaka. Uputiti čovjeka za lutelog u tuđoj zemlji ili upustnjenje, također je tvoja sadaka. Ukloniti puta kojim ljudi prolaze kamen, tarni ili kost, i to je sadaka. Opraštajte pogreške dobrim i plemenitim ljudima, osim ako učine prijestup za koji je propisana šerijetska kazna. Opraštaj male i greške darežlijim ljudima, jer te ljude uzvišeni Allah pomogne kad god posrnu. Ustanovit da su ljudi različiti. Ima ih koji su bili odabrani plemeniti u predislamsko doba, pa su ostali takvi odabrani i u islamu, kad su krenuli pravim putem i naučili šerijetske propise. Naći ćete drugu vrstu dobrih i odabranih ljudi koji mrze ovu našu vjeru, sve dok je ne prihvate, osjeće ga su joj privrženi od ostalih. Najzad naći ćete i uvjeriti se da su kod Allaha na sudnjem danu najgori ljudi sa dva lica i jednima prilaze s jednim, a drugima s drugim licem. Govoriti o Allahovim blagodatima i pokazivati ih je zahvalnost, a ispoljavati ih i ne govoriti o njima je nezahvalnost. Ko nije zahvala na malom, nije zahvalan ni na velikom. Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Tražite lajle tul kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana mjeseca Ramazana. Čistite zube mi svakom ili četkicom, jer se to ubraja u čistoću. Čistoća je dio vjerovanja, a vjerovanje će vjernike uvesti u džennet, Robovi Allahovi, liječite se, jer uzvišeni Allah nije odredio ni jednu bolest, a da joj nije dao lijek, osim jedne jedine, a to je starost. Umjereno i planirano trošenje znači pola življenja. Lijep odnos nasprem ljudi je pola pameti. Briga i tuga su pola starosti i nemoći, a mala porodica je jedna olakšica jer je čovjek mani optrečen brigo ostavio sam vam dvije stvari ako ih prihvatite nećete zalutati to su allahov kitab kur'an jazimusan i moj sunnet moje riječi djela te dvije stvari neće se rastaviti su prostaviti jedna drugoj do sudnjeg dana Muslimani su u međusobnoj ljubavi, milosrđu i saosjećanju kao jedno tijelo, kada mu oboli jedan organ i ostali organu ternu od nesanice i groznice. Ženite se, jer vam žene odista donose u kuće blagoslov. Ženite se ženama koje su vam drage i koje su rotkinje, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću za razliku od drugih sljedbenika. Ustajete na Sehur, na ručak kada postite, jer je u Sehuru veliki blagoslov. Devet desetina obskrbe je u trgovini, a jedna desetina stočarstvu. Dijelite sadaku, jer će vam sadaka biti odkup od džahennemske vatre. Dijelite sadaku, jer odista Doći će vrijeme kada će čovjek ići da traži kome da dadne sadaku, a tada će mu reći onaj kome ju je ponudio. Da si došao jučer, ja bih sadaku primio, a danas je ja ne trebam. I tako čovjek neće moći da nađe nekoga kome bi sadaku dao. Dijelite sadaku pa makar i po jednu hurmu, jer sadaka sprečava glad i poništava grijehe kao što vada gasi vatru. Rukujte se prilikom susreta i pozdrava, time se odstranje mržne iz vaših srca. Ashabi su pitali lehi selama koje je islamsko djelo najbolje, a on im je odgovorio, da nahraniš gladna i nazivaš selam, bez razlike, onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. Na fila namaz, koju čovjek klanja kod kuće, vrijednja je od nafile obavljene u džematu, kao što je farz namaz obavljen u džematu, vrijedniji od namaza koji se klanja na pose. Upoznaj Allaha i približi mu se kad si u blagostanju, jer će se on tebe sjetiti i pružiti ti pomoć kad ti bude najteže. Znaj da ono što te promašilo nije te ni moglo pogoditi, a ono što te pogodilo nijete ne ni moglo imo ići. Znaj zatim da je pomoć i uspjeh u strpljenju, da ima utjehe poslije žalosti i da zaista posje svake te gobe slijedi olakšanje i blagostanje. Obrazujte se i stičite znanje, a sa znanjem stičite mirnoću i dostojanstvo. Osim toga, budite ponizni i pokorni onima od kojih znanje stičete. Naučite islamsko nasjedno pravo, a i druge poučite u tome, jer je nasjedno pravo pola nauke. Obrazujte se koliko god hoćete, ali, tako mi Allaha, nećete imati koristi od nagomilanog znanja dok ga u dijelo ne sprovedete. Molite Allaha da vas sačuva u teških nesreća, tragičnih posljedica, zle sudbine i da se neprijatelji vašim zlom ne naslađaju. Đennecka vrata se otvaraju svakog ponedeljka i četvrtka i u tim danima Allah oprašta svakom njemu pokornom čovjeku koji mu druga ne pripisuje, osim onom koji uzavadi sa svojim bratom. Tada će se reći, ostavite ovu dvojicu dok se ne izmire. Nebeska se vrata otvaraju i dobe primaju na četiri mjesta, U borbenim redovima na Allahovom putu, kad kiša pada, kad se namaz sklanja i kod viđenja kabe. Koliko god možete, odstranjujte od sebe ovo svjetske brige, jer kome bude najveća briga ovaj svijet, Allah čemu mu i proširiti bogatstvo, da se time zabavi i zaboravi na ahiret, a daće mu gladne oči, pa će pred njim lebljeti strah od bijede i siromaštva a kome glavna briga bude budući svijet. Allah će ga u tome učvrstiti i daće mu bogatstvo u srcu. Međutim, onome ko Allahu preda srce svoje, Allah će dati da se prema njemu sljubavlju i milošću odnose srca vjernika i u najskorijem roku će mu pružiti svako dobro. Razmišljajte o Allahovom stvaranju, a ne razmišljajte o samom Allahu, to jest o njegovoj biti, jer bi vas to moglo odvesti u propast. Približite se Allahu ispoljavanjem prezira prema griješnicima i susrećite ih na mrgođenih lica. Tražite Allahu zadovoljstvo prezirujući griješnike i približavajte mu se udavljavanjem od njih. Pobožnost je ovdje, rekao je Alehi Salam pokazujući na svoja prsa tri puta. Allah garantuje onome koji izađi iz svoje kuće radi borbe na njegovom putu i radi potvrđivanja njegove riječi, da će ga smjestiti u džennet ako padne u boju ili će ga povratiti njegovom domu s onim što je stekao, s nagradom i ratnom dobiti. Poslije mene biće vladara i zapovjednika koji, kada nešto zapovjede, niko im se neće smjeti suprotstaviti, zbog toga će u džehennemu nestajati a takvi će se vladari smjenjivati na ovom svijetu. Kad se jedan promijeni, dođi će drugi, sličan njemu. Ženite se i množite, jer ja ću se na sudnjem danu ponositi vašom brojnošću. Ženu udaju četiri stvari, materialno bogatstvo, porijeklo, ljepota i vjera. A ti, moj sinko, izaberi onu koja je vjerio dano. Skromnost donosi čovjeku dostojanstvo i plemenitost, pa budite skromni, da bi vas uzvišeni Allah uzdigao. Opraštanje drugima donosi čovjeku poštovanje i moć, pa opraštajte drugima, da bi vas Allah pomogao i ojačao. Sadaka povećava i metak, pa dijelite sadaku, da bi vam se Allah smilovao. Obazrivost i laganosti u svemu korisnja Osim u poslovima koji se odnose na budući svijet Sibadetima i dobrim dijelima treba požuriti Upućujte jedni drugi na pravi put Voljet se medusobno Pozdravljajte se i rukujte To će vas od zlobe sačuvati Trojici će doba biti usješana Postaću Putniku I onome kome je nepravda učinjena. Tri dove će bez sumnje biti kod Allaha usišane. Dova roditelja za svoje dijete. Dova mazluma, obespravljenog i nemoćnog. Dova putnika. Tri su ovo svjetska dobra. Dobar i pošten komšija. Prostrana i udobna kuća. Mirna i poslušna jahača životinja. Tri su dužnosti obavezne za svakog muslimana, obić bolesnika, prisustovati dženazi i kad neko kihne i rekne Elhamdulillah, uzvratiti mu riječima Jerhamu kello. Niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima. U dobročinstvu prema roditeljima bili oni muslimani ili ne muslimani. U ispunjenju obećanja, bilo prema muslimanu ili nemuslimanu i povjerenu stvar sačuvati i predati vlasniku bio on musliman ili nemusliman. Tri stvari spašavaju čovjeka bojati se Allaha tajno i javno biti pravedan u srđbi i u raspoloženju i biti umjeren u siromaštvu i izobilju a druge tri stvari su propast za čovjeka Biti pokoran svojim strastima i udovoljavati im, biti suviše škrt nad imetkom i ne dijeliti ga i biti samoljubiv. Onoga kod koga se nalaze sljedeća tri svojstva, Allah će uzeti pod svoju zaštitu, prosuti na njega svoju milost i uvesti ga u džennet, zahvalnost kad mu se nešto dadne, opraštanje kad može da se osveti i suzdržanost u srđbi. Ko ima sljedeća tri svojstva, zaslužio je nagradu i upotpunio svoju vjeru, lijepu narav i lijep odnos naspram svijeta, iskrenu pobožnost koja čovjeka štiti i čuva od zabranjenih stvari, blagost koja ga odvraća od neznanja i neodgojenih ljudi. Kod koga se nađu ova tri svojstva, Allah će ga smjestiti u hlad pod svoj arš prijestolje, onoga dana kada neće biti druge zaštite osim njegove, uzimanje abdesta po teškim uslovima, odlaženje u džamiju u pomraku i tminiji, briga u gladnoj osobi. Onome kod koga se nađu ova tri svojstva, Allah će olakšati polaganje računa na sudnjem danu i uvesti ga u dženne. Spremnost da se da onome kod tebi uskraćuje, Opraštanje onome kod tebi nepravdu učini i posjećivanje onoga koje tebi prestao dolaziti. Onome kod koga se nađu ove tri osobine, Allah će oprostiti druge grijehe. Ko umre ne pripisujući Allahu sa učesnika, ko se ne bude bavio gatanjem niti slijedio riječi gatara i ko ne bude ispoljavo mržnju prema svome bratu. Kod koga se nađe ova tri svojstva, osjetit će puno zadovoljstvo imana. Da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog. Da voli i pošto je čovjeka isključivo u ime Allaha. I da mu povratak u kufr bude odvratan, nakon što ga je Allah iz toga izbavio kao što bi mu bilo odvratno da bude bačen u vatru. Trojica posjeduju u potpunjen oblik imana. Čovjek koji izvršava Allahove zapovjedi, ne bojeći se ničije kritike ni prezira. Čovjek koji sve što radi, radi u ime Allaha. I čovjek koji se između dva dijela, ovo svjetskog i ono svjetskog, odlučuje za ono svjetsko. Na tri se stvari mogu Allahom zaklijeti. Da nikada zbog sadake imetak neće postati manji, zato dijelite sadaku da će onome ko oprosti nepravdu koja je nanesena Allah na sudnjem danu povećati čast, i da nikada čovjek neće zatražiti milostinju, a da mu Allah ne otvori vrata siromaštva. Tri posla nikako ne bi trebalo odlagati, prispjeli namaz, dženaz umrloj osobi pravo vremenu i valjanu udaju ženske osobe. Tri stvari pojačavaju očni vid. Gledati u zelenilo Gledati u tekuću vodu I gledati u lijepo lice Koje je dozvodeno gledati Sa sljedeća tri svojstva Čovjek postiže sreću na oba dva svijeta Strpljenjem u nesreći Zadovoljstvom Allahovim odredbama I dovom u raspoloženju i izobilju Sa tri postupka Pridobit ćeš prijateljstvo svoga brata. Pozdravom, kad god ga sretniš. Pravljenjem mjesta da sjedne kada dođi u društvu u kojem se nalaziš. I obraćanjem imenom koje je njemu najdraže. Tri dobe uzvišeni Allah neće odbiti. dobu postača sve dok se ne iftari. Dovuma zluma kome je nepravda učenjena, sve dok se ne zaštite njegova prava i dovu putnika, sve dok je na putu. Trojica neće ući u džennet, notorni pijanica. Onaj koji je nepokoran roditeljima i muž koji je ravnodušan prema ženi bludnici, oprašta joj takve postupke pa i dalje živi s njom. Onaj ko potvrđi ova tri principa ući će u džennet. Za Zadovojstvo da mu Allah bude gospodar, da mu je Islam vjera, a Mohamed poslanik. Osim ova tri principa ima i četvrti za koji će biti data nagrada koliki je prostor između neba i zemlje, a to je borba na Allahovom putu. Troje predstavljaju golemu nesreću. Vladar koji kada se učini dobro ne pohvaljuje, a kada se pogriješi ne prašta. Susjed koji kada vidi dobro prešuti ga, a zlo razglasiga. I supruga koja, ako si uznju nju, uznemiravate, a ako si odsutan, nevjerna je. Sljedeća tri svojstva se ubrajuju kod Allaha u plemenita svojstva. Praštanje onome koje tebi nepravdu i nasilju činio, pomaganje onoga ako tebi pomoć uskraćuje i posjećivanje onoga koje tebe prestao posjećivati Nije ti zabranjeno da trojici okreneš leđa i uskratiš im pomoć osobi koja otvoreno i javno griješi nepravednom vladaru i osobi koja uvodi novatariju vjeru Trojici se nama znače dičini za jedan pedelj iznad njihovih glava to jest neće im biti primljen kod alah čovjeku koji vrši dužnosti mama ili vođe u društvu a njegovega džematlije odnosno sugrađani mrze ženi koja prenoći po muža a mužoj bude na nju ljud i dvojici braće po krvi ili po vjeri koji bez opravdanih razloga ne govore trojica nikako neće ući u dženne čovjek kojeg žena vara a on je ravnodušan žena koja se nosi kao muškarac i oponaša muškarca i notornih pijanica. Samo licemjer može ponižavati i smatrati glupim trojicu, onoga ko ostari u islamu, učena čovjeka i pravedna vladara. S Allah neće progovoriti na sudnjem danu, neće im oprostiti ni tih rahmetom svojim zaštititi. Za njih je određena teška i bolna kazna, to su Starac koji se bavi bludom, vladar koji laže i vara narod, i siroma koji je ohol. Tri su vrste ljudi koje Allah neće ni pogledati na sudnjem danu, niti će ih očistiti od grijeha. Za njih je određena teška i bolna kazna. Čovjek koji pored puta ima vodu i bude zabranjivao putnicima. Čovjek koji se zakunje vladaru na vjernost samo radi ovo koristi, pa ako bude imao materialne koristi on je zadovoljan, a ako mu je ovaj ne pruži, on se ljuti. I čovjek koji se lažno kune dok prodaje robu, tvrdeći da su mu drugi davali veći iznos. Tri su vrste sretnih ljudi koji će pod Aršo Rahmanom sjediti bezbrižno razgovarati, dok ostali svijet bude polagao račune na sudnjem danu. Čovjek koji se na Allahovom putu nije obazirao na primjedbe i kritike drugih. Čovjek koji svoje ruke nije pružao za onim što mu nije dozvoljeno. Čovjek koji nije gladao za onim što je Allah zabranio. Tri su vrste ljudi koje uzvišeni Allah voli. Čovjeka koji noću ustaje da Kur'an kerim uči. Čovjeka koji dijeli sadaku desnom, a sakriva od lijeve ruke. Čovjeka koji se nađe u borbenim redovima, pa njegova družina bude poražena, a on se sam suprotstavi neprijatelju. Trojica će se moliti uzvišenom Allahu, ali im imdova neće biti primljena. Čovjek koji ima ženu lošeg vladanja, pa se ne razvodi od nje. Čovjek kod kojeg je neko ostavio dio svoje imovine, a on mu je ne priznaje. I čovjek koji proda imovinu, rasipniku ili maloljetnoj osobi, a Allahu Allah Kur'anu veli ne dajte vi, roditelji ili staratelji, vaše imetke u ruke rasipnicima ili nezralim osobama. Udovica treba da se sama izjasni pristaje ili ne, dok se za djevojku i šutnja ubraja u pristanak. Pojavi se istina, a nestade laži. Ukaza se istina i otada se laž i neistina neće više pojaviti, niti povratiti. Došao jedan čovjek, aleih i selamu, i upita ga. Allahov poslaniće, šta bi rekao za čovjeka koji voli jednu grupu ljudi, nije se s njima sastao? Aleih odgovori, svaki čovjek će biti s onim koga je volio. Prvo se raspita za komšiju, pa onda kupi kuću. Prvo nađi dobra i vjerna druga, pa onda kreni s njim na put. Isto tako, prvo pribavi sredstva za put, pa se onda odluči da putuješ. Sijelite sa starim, pitanje postavljajte učenim i družite se s pametnim i mudrim. Borite se protiv mušrika i dolopoklonika, vašim imecima, životima i riječima. Srca su po prirodi sklona da vole onog kojim čini dobro i da mrze onog kojim štetu i zlo nanosi. Obnavljajte vaš iman trajni ponavljanjem riječi La ilahe illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Nagrada imučnom čovjeku ciromašnog jest njegov savjet i njegova hajrdova. Allah Đelešanu za dobro dijelo daje desetorostruku nagradu, Ko isposti mjesec Ramazan kao da je postio deset mjeseci, a postiti šest dana poslje Ramazana u mjesecu Ševalu upotpunije godinu, to jest kao da je dotični postio cijelu godinu dana.